Saya tertarik oleh ucapan seorang ahli tasawuf dan ulama sekaligus. Saya maaf lupa namanya. Saya kira dia Al-Habib Abdullah bin. Beliau berkata, "Lauhama an Nabiul Ahaba. Ma'adatul Nafsi min al-Muslimin. Andai kata wajah atau ingatan Nabi S.W.T. sirna dari ingatanku. ingatanku satu detik saja." Maka sulit aku akan mengaku lagi sebagai muslim. Begitu konsekuennya seorang Mukmin, Sebab Nabi, wajah Nabi, gambaran Nabi Semua asosiasinya kepada Rasulullah SAW. Tafsiran kalimat tadi Adalah Tiap langkahnya beliau membayangkan Nabi Tiap geraknya Tiap bicaranya Duduknya, bangunnya, semua membayangkan Nabi. Berpapasan dengan seorang Muslim di tengah jalan. Dia ingat Nabi. Dia ucapkan Assalamualaikum. Sebab beliau memerintah. Kalau sudah berdiri bersama, dia berjabat tangan. Ingat kepada beliau tentang Sundatul Musafah. Keluar rumah, masuk rumah. Makan, habis makan. Maaf, maaf, masuk kamar mandi. Keluar dari kamar mandi. Akan tidur, bangun tidur. Dan tiap detik tidak mungkin satu detik akan akan kosong dari ajaran Nabi dari ta'alim Rasulullah SAW sehingga anda bisa membayangkan beliau waktu itu ma'ad firam muslimin itu yang termasuk sunan atau mustahabat belum yang wajibat bagaimana kalau beliau salat bagaimana kalau beliau pergi haji apa yang dikerjakan Bagaimana beliau menoleh ke belakang? Kalau dia menjadi imam atau suatu beliau menjadi imam mengatakan sholat sufu fakum, peinatasiyah fa atau sufuhi memiliki khati itu kita mesti ikut 100% dan kita layan wajah beliau nak menoleh ke belakang. Masyarakat muslimin itu yang wajiban. Adalah yang lebih dari itu, yang prinsip dan prinsipnya prinsip, yaitu tauhid Allah. Al-Wahdani -wah, al Keesahan Allah Itu ajaran beliau yang paling prinsip Yang kedua Mempersatukan umatnya Di mana saja kita berada Usahakan ke situ Tidak boleh kita lepas Tugas ini Memang Yang menjatuhkan atau yang merobohkan Satu bangunan Lebih cepat dan lebih mudah dari yang membangun tapi kita, tapi kita harus sabar. sabar. Ini bangunan dibangun dua tahun bisa sekitar ratakan dengan tanah dalam tiga d atau lebih dari itu sedikit. Yang memecah, yang, yang memberantahkan umat. Apalagi dengan punya kalau punya modal cukup, lebih cepat dari yang akan mempersatukannya kembali. Tapi tadi salah satu penyambut, barangkali dari wakil Ustaz Syaqilah, alusan Al Muhammad bin Al Alawi. Mengatakan, Esbiru, ada, ada dua yang mesti kita pegang di zaman, zaman ini. Wen Tasbiru, wa tak La yang Nurum Kaidah Kalau anda betul-betul sabar dan, dan takwa kepada Allah, artinya anda dengan Allah sudah memperhitungkan apa yang anda lakukan, tidak ada kesalahan, maka tunggu, Esbiru. Tunggu kemenangan dan kelapangan daripada Allah SWT Masyarakat muslimin Peringatan maulib harus menjadi momen Renungan menguasai pikiran kita Seperti apa yang dikatakan oleh al-habib tadi Membayangkan tangan beliau waktu diangkat berdoa Membayangkan wajah beliau kalah tersenyum Mengapa wajah beliau juga dijadikan oleh Allah wajah terbagus Bukan akhlaknya saja Bukan gerak geriknya, tetapi Wajahnya juga bagus Sebab para awam Bisa menarik Hatinya bisa tertarik Dengan membayangkan wajah yang begitu bagus Seperti juga di zaman beliau masih hidup Ma'asyran muslimin Membayangkan wajah beliau kalah tersenyum Dan membayangkan betapa seriusnya beliau mengumpulkan para sahabat di masjid yang baru beliau bangun di Madinah untuk apa? Untuk difusikan dalam wadah hukum Islamiah yang besar Di situ ada Muhajirin, ada Ansar. Di situ ada Bilal bin Rabah si kulit hitam. Di situ ada Suhaib ar-Rumi si kulit merah putih. Di situ ada Salman al-Farisi si kulit kuning dan di situ orang-orang Arab yang berkulit sawah mata internasional ini kulit internasional semuanya dikumpulkan, difusikan menjadi umat dan wahid Ketahuilah bahwa ajaran beliau yang paling penting yang paling-paling agar kita minimal menergi dan hati-hati tidak sampai merizkirinya dengan sesuatu yang menjadikan kita patah Masyarakat Muslimin pokok yang paling penting dari ajaran beliau adalah doktrina dasar allah, aqidah tauhid. Artinya satu jad yang harus kita yakini wujudnya sebagai jad yang maha super, maha kuat, maha tunggal, menciptakan kita dari tiada, kemudian mematikan kita dan membangkitkan kita kelak -lah untuk menerima balasan di hari kiamat kelak. Dalam doktrin ini tercakup rukun-rukun iman dan Islam. Yang kedua, satu umat. Yang bernaung di bawah satu zat tadi. Jadi, umatnya harus menunggal. Dengan sebab dengan sesama mereka. Allah berfirman, "Wa innaha lahi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Dan sesungguhnya Sampai, sebenarnya umatmu ini adalah umat yang satu dan aku adalah pelahanmu maka takwalah kepada dan semua gerakan umat ini harus juga satu ditujukan kepada Allah Subhanahu Wataala dalam rangka inna salati wanusuki memahiyah wa wa mematilillahi robbil alamin salatku ibadahku hidup dan matiku, dan matiku semua itu untuk Allah Taala. Namun ummah wahidah ini harus harusnya seorang sesepuh, seorang panutan dari kalangan ulama yang representatif. Penunjuk jalan menuju kepada Allah. Jika kita tidak punya tokoh panutan seperti itu, maka kita akan delaga-delagan, cakar-cakaran. Kafir mengkafirkan dajjal-mendajalkan saling menyiarkan isu-isu dan fitnah demi menjatuhkan sesama muslim akhirnya dalam suasana seperti itu kita akan mati jahiliah mati sebagai orang di zaman jahiliah sebabnya apa? sebab Rasulullah Wasallam tidak bersabda barang siapa yang sampai mati tidak mempunyai satu tokoh, panutan, guru yang dipegangnya, maka matinya orang ini dikhawatirkan mati jahiliyah. ma'ajir al-muslimin bagaimana? bagaimana tidak dalam, dalam arus terhasil menghasilkan tadi akibatnya kesatuan akan sirna dan lebih terakhir lagi fungsi umat dan wahidah akan hilang sama sekali Allah berfirman Bicara khusus kepada awam nas. Anda, kaum Muslimin, harus memonitor akhlak dan gerak diri internasional supaya dalam rangka jawab rangka agak memarutlah himpunan yang mana tidak baik kita tidak contoh, yang mana baik kita popok, yang mana ilmu kita ambil yang bisa diambil ilmu eksakta dan sebagainya, sebagainya Agar kalian menjadi saksi hidup terhadap antar bangsa dalam rangka ta'muruna bil-ma'ruf dan hauna alimukar itu semuanya tidak mungkin terlaksana jadi tugas ummatan wahidah menjadi umat memonitor semua bangsa tidak mungkin terlaksana jika Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pertama di ditunjuk oleh Allah sebagai syahidan wa mubasyiran wa naziran Ya ayuhal Nabi yang arsana Shahidan, w Mubashiran, w wa Nairirah, wahai Nabi Utusan, engkau menjadi, engkau, engkau untuk aku utus engkau untuk menjadi pengawas dan saksi pemberita gembira dan pengajar Kalau kita para ulama merupakan pewaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tugas tadi otomatis akan kita warisi dan harus kita warisi dan mestinya sudah kita laksanakan tetapi sunnatullah tidak mungkin dirubah Allah tidak akan merubah hukum tata surianya misalnya karena umat Islam karena umat Islam belum sholat asar itu matahari dilambatkan terbit itu tidak mungkin dia akan berjalan sebagaimana mestinya karena hukum Allah akan berjalan dengan hukum sebab dan akibat Akibatnya, Akibatnya, jadi, ya, ya, ya. Karena, kita karena kita belum dapat hidup, hidup. Sebagai, sebagai satu umat, umat dan satu akidah, satu, satu fikiran, akhidat, satu tujuan, akhidat, satu, perasaan, akhidat, satu, hati, satu perasaan, satu hati, di bawah petunjuk dan pimpinan seorang ulama' yang bisa mengajak kita ke dalam jalan Allah, sebelum pula kita menjadi satu sama lain saling meng tidak mengganggu, tidak memfitnah, di samping kita masing-masing belum bisa, bisa tato silir, ya masyarakat ma Muslimi. Kalau kita belum kembali kepada acar amilin nas, bimantohhebu anyo amilu kabe. Perlakukanlah manusia lain, lain sebagaimana engkau suka diperlakukan mereka. Maka sebelum itu semua, pengangkatan kita sebagai umat tengah wasatan untuk memonitor perilaku umat manusia antara bangsa. Bukan, bukan saja tiada dapat dipraktikkan, tidak dapat, dapat, tidak tidak dapat terlaksana, terlaksana, bahkan terlaksana bahkan sebaliknya. Kita dewasa ini dimonitor oleh antar bangsa dengan serba alat-alat yang canggih. Awak di atas umat Islam di Timur Tengah. Jangan tanya apa tugas awak. Awak memonitor mengambil seluruh rahasia umat Islam di Timur Tengah itu. Sehingga tidak ada telpon yang tidak disadap Tidak ada berita-berita rahasia Bagi yang membuat awas Itu semuanya berjalan terus Lantas Lantas umat dan wahidah ini Praktis di bawah Pengawasan umat di luar Islam Mereka bisa berbuat segala yang mereka maukan Dan tentu untuk kepentingan mereka Kenyataannya sekarang satu contoh yang betul-betul menyedihkan sepanjang sejarah bahwa satu bangsa yaitu bangsa Arab yang merupakan satu penggalan daripada ummatan wahidah dari tubuh ummatan wahidah ini sekarang menjadi 22 negara Arab. Jadi kalau Anda akan hidup di sana harus mempunyai 22 paspor. Apa sebab? Berpecah belah. Apa sebab berpecah belah? Karena mereka belum yakin bahawa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam ini benar dan tidak pernah meleset. Mereka belum yakin bahawa janji-janji Allah kepada kita tidak pernah lukuh. Dan tidak pernah ditarik, dimansuhkan. Semua ayat-ayat janji, impan suruh Allah, yang suruhkub, ini semuanya tidak pernah mansuhkan. Tetap dia menghubungkan. Ayat-ayat seperti ini kita tidak indah. Dan kita terpengaruh oleh nafsu serakah Ingin keuntungan pribadi Ingin itu dan semuanya Itu akan mengganggu persatuan Karena kita ada nafsu yang yang serakah Kita akan mengganggu kepentingan saudara kita Pernah Rasulullah SAW bersabda Tidak beriman salah seorang di antara kamu Kalau dia tidurnya nyenyak kenyang Sedang tetangganya belum makan tidak beriman seorang daripada kamu kalau tetangganya tidak aman dari godaan dan gangguannya. Menlayakkan jauh bawa beko. Ini ahadib wahiha. Masyarakat Muslim kembali pada monitor itu umat Islam di mana mana mendapatkan ini di Indonesia pun kedengaran kedengarannya ada suara-suara yang mencoba mau merongrong tataan republik kita untuk memasukkan tim tim ke dalam wilayah kita kembali. Mereka gunakan dalil hak asasi manusia. Seluruh dunia tahu bahwa tim tim adalah bekas penjajahan. Sedang penjajahan dengan hak asasi manusia saling mematikan, tidak bisa dikompromikan. Sungguh janggal jika penjajah meneras dalil hak asasi beberapa belingjer orang-orang timur-timur sana. Juga kebangkitan Ketua Palestina. Melawan Yahudi. Dianggapnya teror oleh Israel. Orang yang mau menarik kembali hak mereka untuk menempati buminya. Dikatakan teror. Tapi penjajah ber berbuat begitu. Kerana dia kuat dan mempunyai serba yang kuat. Jangan bicara tentang Afrika Selatan. Vietnam. Dan Kashmir dan lain-lain. Itu semua. Karena ayat kita kunjung suhada alam nas Yang dibebankan atas bau kita sebagai ummatan dan Tidak terrealisasi Karena kelemahan kita akan syarat-syarat menjadi ummatan dan Dan suhada Akhirnya yang menentukan hak asasi sekarang Adalah suatu lembaga di Inggris Maka kaburlah makna dan tujuan daripada hak asasi itu kita adalah umat masa kini dan masa depan. Jika kita berpegangan dengan kedua prinsip ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika kita hidup cempang perenang. Bermusuh-musuhan. Di bawah tekanan emosi. Dan serba benda. Atau hidup di bawah amat sesuatu masa. Maka keadaan kita akan tetap demikian. Sampai ada perubahan yang kita lakukan baru Allah akan merubah nasib kita di dunia ini. Allah berfirman wa subbahu Allahul al alim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi, khawmin, ma bi Kita alhamdulillah. Nasib merupakan kelompok terbaik seperti yang difirmankan oleh Allah pada awal kelahiran kita. Qumtum khairu ummati ukhrijat lin-nas. Kamu, wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang diunculkan di tengah-tengah manusia. Tak merungah bul-ma'ruf. Tapi syaratnya, kita menyerukan kepada kebaikan. Mencegahlah pada kejahatan. Dan tidak lumer dalam kebudayaan serba benda seperti sekarang ini. Marilah kita mengatur diri. Ingat selalu kepada Rasulullah SAW. Supaya kita bisa segera muncul di tengah umat manusia. Di mana-mana, sebagai peradaan yang baik. Di masjid-masjid, di rumah rumah tangga, di masyarakat, di lembaga-lembaga kenegaraan, di kalangan ilmuwan, di kalangan da'wah, dan ahli-ahli fikir. Ma'asyil al-Muslim kita harus mempromosikan peradaban yang bersendirikan wahyu. Kita harus mempromosikan peradaban yang bersendirikan wahyu yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW. Setelah jelas bahwa salah satu dari dua persaingan besar dunia sudah hampir gulung tikar. Kan? Salah satu dari sistem hidup yang dianut oleh superpower telah mulai mundur teratur bahkan sudah gulung tikar yaitu komunisme Sudah mengiakan semua yang mau oleh barat. Timur sudah tidak mempunyai daya. Pakta Warsawa akan dibubarkan sudah sangat akan dibubarkan. Itulah komunisme. Konon akar-akar ekonomi di Soviet akan mulai mempelajari sistem ekonomi Islam. Saya kira peradaban barat yang hanya unggul di bidang teknologi saja akan mengalami nasib yang sama atau paling tidak berkemiripan dengan ini. Dengan yang pertama, sebab dunia tidak mungkin diatur dengan memproduksi serba macam senjata yang konvensional. Alat syarter dan istrinya nyonya dibekuat. Tidak mungkin. Kecuali kalau jagad ini sudah sepakat untuk hidup berfaham marga satu ismi. Na'udzubillah ilah dalih. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa sabatullahu al-azim. Innallaha la yusrihu amalan mursidih. Allah tidak akan menyembahkan pekerjaan orang yang burjana